Astelehen huntan, abiatu da bihotzeko ostatiean hogei tabedeatzugeren kampanya eta jadanik uste dabai barka gusiek hautseko diela. Igan sazukobilanaik husionduan eta frantzian, egoera ekonomikoa estelaik hobetzen, milu jente ere zebitu beharizateke aurten bihotzeko ostit dietana. Yuskalherian, angelu da bihotzeko ostatu handiena, BAB eskualdien bisidien gentiek diegor ere zebitzen, Igan urtian, hiu ehuneta hogei familiala guntuda, orotat bediat zu ehunbat gente. Erez sebitzen dian gente negoeraz, mintzatu saiku, Christian Guillaume, angeluko bihotzeko statien lehen dakaia. On a pas mal de, de, de, de personnes sols, euh, des femmes sols, avec enfants notamment, de, de, de plus en plus de, de, de personnes âgées qui sont, sont seuls et qui vivent avec une pension de réversion. Et des personnes en faim de droit de, de, de chômage aussi. «Bestalde, ikushialisandie, askes-seil hilabete-etan, Europa ekealdetik, gentehanitsch, gintsela, ukrainien, arménien, edoué, albaniatik. » Beraz, astian beritan banaketa egiteko 28 laguntzaile dietek ebentigoiti eta jan haia biltzeko estiez arrenkuek. Gehiena frantsiatik jitenda eta elikuko saltegi handi eta iken. Arrenkue handiena die egoitzaena. Hau txipiegida hainbeste jenten eresebitzeko Baionako heriko etziekin estia ez heltzen elkibide baten atzamaitea. Aurten, ez da ez es memento egukiena heriko hauteskundeekin elkibide baten atzamaiteko.